بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لنبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعلنا ونفعلنا لما علمتنا وزيدنا لمن يا رب العالمين دراجة موعة براتشتواني تيني سستر إسلامسة بوردية بوردية sačinjena od muža supruga muslimana i žene supruge muslimanke velika je Allahov blagotad ogromna je Allahov blagotad brak sazdan iz ovakvih Allahu subhanahu wa taala pokornih robova žene i muža muslimanke i muslimana to je naupisiva Allahu subhanahu wa taala blagotad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 يدنك في مدرغوما الله سبحانه وتعالى نزيبا سويم آيتم دو كزم تقلقه في مصطفار كما قال الله سبحانه وتعالى في 21 آية سورة الروم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة In fe zalika laayat li, li, li, li qaumi tafakkarun. Doista od Njegovih, Allahovih ih ayata. Jest to što vam od vaše vrste stvara za vas za vas žene. Od vas to je da Allahu subhanahu wa taala ayata dokaza. Što vam od vaše vrste za vas stvara žene zašto li teskunu ilaiha da se smirite uz njih.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 Hmm? Pa dakle to je od Allahu ajeta Što nam daje žene od naše vrste Da se smirimo uz njih I što Allah subhanahu wa ta'ala Između nas daje da postoje ljubav I samilost I to su ajeti, dokazi Za one koji žele da razmišljaju To je Allahova subhanahu wa ta'ala Ogromna, ogromna blagodat Prema nama Kada dođe do sklapanja braka Od strane ovakvih Allahu i pokodnih robova Muslimana muža i muslimanke supruge zasigurno uz Allahov dozvolu na njihovim rukama gradiće se čvrsta islamska porodica čvrsta islamska porodica jer kako kaže Allah subhanahu wa suri al-a'raf 58. ajetu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihi iz lipog redjela izniče izrasta svakorusno bilje iz lijepe zemlje sa lijepog mjesta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 Ali djeca se prvo odgajaju u svojoj kući. Iz takve islamske porodice izlaze učenjaci, izlaze kadije, izlaze daje, izlaze vođe, izlaze borci na lohm putu. Iz takve čvrste islamske porodice izlaze čestite žene, čestite djevojke, buduće majke, odgajateljice. Zato islam veliku pažnju posvećuje izgradnje porodice. Zato islam veliku pažnju posvećuje izgradnje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 Islam ogromnu pažnju posvećuje pravilnom odabiru supružnika. Zašto? Zato što su oni temelji porodice, a po naročito supruga. Zato su došli brojni hadisi Allahov posanika, ali ih i sam, koji govore o odabiru supruge, o njenom odgoju, o njenoj vrijednosti. Pa vam je dobro poznat hadis, vjerodostojan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 Zato ti se prihvati one koja ima dobru vjeru pa ćeš biti blagoslovljen. Bićeš beričetan. Imaćeš beričetan život. Većina ljudi, muškaraca, traže ženu po spomenutom redoslijedu. I metak u očima para. Samo traže i metak. Ako poruca nije imočna, jeste ugledna, lahko će doći do para. Ugledna je. Ima dobro porijeklo, ima ugled. Može lahko doći do novca. Zatim ljepota... Zatim na kraju vjera Pa nam Allah u poslanika sallam, Indirektno poručuje Nemojte biti kao većina Većina traži ovo Prvo, drugo, treće Na kraju traži vjeru Ne, vi uzmite onu koja ima vjeru Pa ćete biti blagoslovnjeni Vaš brak će biti blagoslovnjen Također u vjerodostinom hadisu Kod imama muslima Kaže Allah u poslanika sallatu, salam, Et dunja me ta Dunja luk Životna dunjaluk je naslada uživanja, ul hayruna i dunja al-mar'atu salihah. Najbolje i najveće uživanje na dunjaluku jeste čestita žena. Najbolja, najveća naslada na dunjaluku jeste čestita, čestita žena. U hadisu, kod imama Taberonija, Šejh Albani ga ocjenio dobrim, Allahu kusalnik alihi salat sam kaže: Ko se oženi, upotpunio je polovicu svoje vjere, pa neka se pobrine za ostalu polovicu. Ko se oženi, upotpunio je polovicu svoje vjere. Dakle, polovicu vjere je upotpunio, neka se pobrine za ostalo drugu polovicu. Također, na drugoj strani, Allaho poslanik, alaihi salatu islam, savjetuje staratelje žena, staratelje djevojaka, njihove očeve, njihove djedove, njihovo braću, koji ih već zastupa. Pa kaže, Ida etaku mentar domne men dinehu, vahuluqahu fe zavu iđu, إِلَّمْ تَفْعَلُوا تَكُمْ فِتْنَةَ فِي الْأَرْضُ وَفَسَادٌ عَرِبٌ Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom, dođe da prosim, vašu kćer, vašu sestru, vašu unuku, kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom i čim ste moralom zadovoljni, oženite ga, udajte svojeg kćeri za njega. Ako tako ne postupite, proširit se fitna, smutnja i ogr, ogr, ogromni razvrat nemoral, nemoral na zemlji. Dakle, došli su brojni hadisi u kojima se postičemo da na ispravan način odabiremo svoga budućeg bračnog druga. I ovi hadisi također vidite, dakle čemu se daje akcenat u glavnom vjeri, ovi hadisi također su i za prakticiranje nakon sklapanja braka. Dakle, ne samo da bismo se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 kako se obhoditi na najljepši način prema svojoj supruzi ili prema svome suprugu kako dakle živjeti islamskim životom o tome večeras dakle progovorićemo ćemo ukračko dakle nešto o odnosu muslimana prema svojoj supruzi iako je dakle tako naslovljeno predavanje na neko ne bi likovao sa strane iako je tako naslovljeno predavanje odnos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 institucija ili odnos međusobnog uzajamnog potpomaganja a ne uzajamnog iskoristavanja brak je odnos uzajamnog podpomaganja, a ne dakle, uzajamnog iskoristavanja ulazimo stupom u brak sa određenom osobom da bi smo se potpomagali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 Pojedini muslimani da je Allahu poti kada stupe u brak i daj dadno meher svojoj supruzi smatraju da je meher cijena njegove supruge da je sa meherom kupio svoju supruhu da je isplaćujući meher vjenčani dar meher je vjenčani dar da je isplaćujući vjenčani dar svojoj supruzi da je time odkupio njenu vrijednost i nakon toga u braku s njom se ponaša kakon hoće kakon hoće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 pojedini kažu a takvih slučajeva je ponajviše kada dođu, spore se muž i supruga muž žena, spore se, problemi u hoće da se rastave kaže, joj nisam nista uradio loše, ja svoju ženu nisam ni u čemu zakinuo, pao sam joj mehru, izdržavao sam je udjeljivao na nju, hranio poio, krov nad glavom obezbijedio, čak šta više u dugove se zbog nje zadužio a, subhano vam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 Da želimo njima ono što želimo i sebi jeste svim muslimanima općenito, ali takvog odnosa su najprije naši roditelji, naša supruga, naša djeca, da se s njima obuhodimo onako kako bismo željeli da se i oni da se i oni prema nama obhode, je li zato prema svojoj supruzi obhodimo se onako kako bismo željeli da se da se ona obhodi prema nama. Ibn Abbas radijallahu anhuma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 ona ročuta žene Allah uposlani ka alaihi s-salatu samu hadisu također kod Bukhari i kod maslima je lo dosta na hadisu, tafakun alai kaja Allah salatu sam ista bin nisa o vam da se lije poobhodite prema ženama fa innal mar'ata khuleqat mim dila jer doista je žena stvorena od rebra njegov najvisoči dio je najkrivljiv kraj rebra je najviše, dakle, iskrivljen ukoliko in zehbta taqimuhu taqimuhu taksurohu ilkasabtuhu ako budeš nastajao da je, da ga ispraviš da to rebro ispraviš slomičića ako budeš nastajao kako ti misliš da ispraviš to rebro slomičića a ako ga ostaviš neće prestati biti iskrivljeno zato kaže istausubinisa o poručujemo da se lepo da se lepo ophodite prema ženama dakle u ovom hadisu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 Kada ti neko kaže pazi, ovaj čovjek je slab. Pripazi se. Ako to se želi ono malovažiti ili se tebi poručiti kako da se ophodiš prema njemu. Kada se kaže čovjek je slab, čovjek je bolestan, čovjek pri sebi ima bolest, ima maham, to i to, ne želi se ono malovažiti, već se tako dakle time želi poručiti tebi kako da se ophodiš, kako da se ophodiš prema prema njemu. Zato trebamo biti svjesni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 Ako kod brata muslimana ovog ili onog primijetiš nešto čime nisi zadovoljen, pogledaj u drugu osobinu s kojom ćeš biti zadovoljen. Pogledaj ukoliko čuješ od njega neku riječ lošu, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih riječi. Od njega doživiš neko lošo dijelo, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih, dobrih dijela i slično. A ponaj prije, kao što rekao, i sam hadis govori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 svi ko će da imamo mahanaman manjkavosti pa ukoliko odoživimo doživimo od svoje braće, od svojih supruga, od svoje djece nešto čime nismo zadovoljni, pogledajmo date u one osobine kojima smo zadovoljni. Može žena biti dobre vjere, ali vala neko ha dobro. Može žena da se lijepo tebi dotira, ali u spremanju kuće ne ide baš najbolje. Jer pa nemoj joj to uzimati za ozbiljno. Nemoj zbog toga kažnjavati nesmu, nemoj zbog toga je li na ovakav ili na kakav način oslobljavati i e, pogodne riječi i govorite, vez dakle to je pogotovo doljavuk. Na osvrci se, ne osvrci se eli mnogo na to, vez dakle budi zadovoljan sa ovim mjenim dobrim vrlinama. Nemoj zaboraviti da siti mankap. Nemoj zaboraviti da siti mankap. I ti kod sebe baš mnogo mantrovasti.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 Budi zadovoljna sam A ako ti učiniš prema mene nešto slično Ja ću biti zadovoljna s tobom Na ovakav način na ovakav način će naš Vračni život potrejati Ashabi radijallahu anhum Nakon hijjre u Medinu Živjeli Prije svega u džahilijetu Zatim došao Islam Dugo godina živjeli u Islamu U Medini U Mekki Zatim došli u Medinu A stamunici Mekke i Medine razlikuju se I to znam svako pa poznato je još iz džahilijetskog doba doba prije dolaska islama da žene nisu imala nikako prava žene nisu imala nikako prava i malo se taj odnos izadržao takav sprem žena i u vrijeme dolaska islama u Mekiju kad su ashabike došli u Medinu zatekle su dakle da u Medini žene odgovaraju svojim muževima raspravljaju se sa svojim muževima počinu im svašta i reći.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 pustio to vrijedno, vidno svaće još je vidno razvod brak talak da ila helo talak je od kraju ako nema načina života sve se isproba problemi veliki zapostavljaju se prava i s jedne i s druge strane griži se prema Allahu griži se i prema jednom i drugom talak i talak razvod braka a nije kao što neki kažu čim je dovedeš prvu nositi njoj talak lad. tako se vidi ko je muško jedan kaže došli njeni, oženio se i došli njeni, ne ja znam kako se to podnazove jeli došli njeni, prvi puta dolaze babo, majka, braća ja, kako babo ja. ja, ja. ja. on ti pred njima svima njima je šamara od vala da se vidi koji ga kad skočiš i njeni pa njega onda izgazaš ne postupa se tako ne postupa se jeli tako već dakle Pusti. Dakle, ako je pitanje Dunjavuka pređi preko toga, ne osvrći se, ne osvrći se, jeli mnogo mnogo na to. Zatim treće. Ukoliko te Allah iskuša ženom, koja zapostavlja svoje obaveze prema te. Ne ispunjava tvoja prava. Iskušate neposlušnom ženom. Boj se ti Allaha po pitanju nje.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 općenito, a pogotovo bračnom životu ovo, ove riječi budu vodilje. Ako ljudi neće da se boje Allaha po pitanju nas u opodjenju prema nama, mi se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. Ako oni omalovažavaju nas, nemojmo mi omalovažovati njih. Nemojmo ih mi uzvraćati istom mjeru. Nemojmo se mi inatiti. A takvo odnosa su najpriči, dakle, naši, naši bližnji. Zašto? Zato što je ahlak obhodenje prema ljudima i ibadet ibadet naprotiv jedan od najvrednijih ibadeta a ibadet čini Allah Allah nam naredio da se lijepo obhodimo ne to što ja hoću ili neću prema tebi to mi Allah naredio da ibadet moram činiti njem a ne tebi hoću se lijepo obhoditi prema tebi ili jesi ti zaslužio nisi zaslužio ne to Allah nam je narijedio, to je ibadet. Sad ne nalazimo brojne hadise u kojima se spominje vrijednost lijepog obhođenja. Sad ne u hadisu da će najbliži Allahovom poslaniku, ali ih i salacom, na sudnjem danu. I njemu najdrži biti oni koji budu najljepšeg ahlaka. Sad nije došlo u hadisu da će ljudi sa lijepim ahlakom postiti, postići deređe onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti.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 Iho se prema drugima onako kako on misli da treba. A ne gleda u Allahu vjeru, Allahu šerijatu, Allahu knjigu i sunnet, Allahu poslanika ali i salatu sam kako bi trebalo, kako bi trebalo postupati. Pa ukoliko dakle ona neće da postupa prema tebi kako treba, ukoliko ona nije svjesna brojnih hadisa koje je Allah subhanahu wa ta'la objavio i dostavio preko svoga poslanika Muhammed a.s.m. jer je sunet odjava ukoliko ona nije svjesna riječi Allahov poslanika a.s.m. da si ti muž njoj ili džennet ili džahnan sad nito ušlo hadisu muž je svojoj supruzi ili džennet ili džahnan pa dobro gledaj na kojem si mjestu kod njega kako je došlo u hadisu ako nije svjesna ona hadisa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 dovesti dove stio pitanje. Zato nam Allah subhanahu wa taala poručuje u 19. aytu sure An-Nisa. Kaže: Wa'ashiruhum bil ma'ruf. S njima lijepo živite. S njima se lijepo obhodite. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu khayran katira. Akođine što kod njih, možda baš u tome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 Ebu Bekr, Ibn Larebi. Spominje je slučaj jednog šeha, Ebu Mohameda, Ibn Zejda, koji był bio velik učenjak, učen był pobożniak. Ale Ali je imao neposlušnu ženu. Znalo se za to. Znalo mu sva što reći. Ne isponjavati svoje obaveze prema njemu. I tu się znalo, proširilo se. Pa mu ljudi ugovorili, zbog čega Ty živi s njom? Ti ugleda, učen insanom poznatim sam, imaš taku ženu žena pun dunjalk už nađu, daleko, daleko bolio od nje zašto živiš s takvom ženom pa kaže ovaj bi odgovaral Allah mi je podario brojne blagodati Allah mi je dal zdravje Allah mi je dal zdanje dao mi je Allah imetka Allah me nečim ne iskušao pa mislim da me iskušao s njome Allah mora nečim da iskušao svoga roba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 Ali bila i došla veća kušnja. Mohamed Lutfi Sabaq, učenja koji još uvijek živ, spominje slučaj svoga prijatelja. Njegov prijatelj učio i kod drugog šeha, pa je zatražio jedne prilike da mon on o svom bračnom životu, kako on živi sa svojom suprugom, velikim šehi. Pa je počeo da priča. Kaže, 40 godina živim sa svojom ženom. Taj šehh mu je pričao. Prijatelju, dakle, od ovog šeha Mohameda. 40 godina živim sa svojom ženom. Za ovih 40 godina, 40 godina, zapamtite, nisam ni jedan dan proživio sretno s njom. 40 godina. Nije bilo ni jednog dana da nije bio sretan u životu. S njom. Pa kaže, zbog čega, zašto živiš s njom? kaže Saborao sam. Kaže, prvog dana kad sam se uženio s njom vidio sam nije ona za mne. Ali kaže, rekao sam ovo je vrijeme strpljenja. I ovo je mjesto strpljenja. Pa sam odlučio da budem strpljiv na njom. Pa kaže pa me Allah počastio djecom koja su dobročinitelji prema meni. Veliki dobročinitelji, čine mi dobročinjstvo. Pa kaže ta moja odbojnost, ona se loše ponašala prema njemu, teško je duše, razumiješ kad te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 Na putu. I zamolila me Allahom. Zaklila me Allahom da je uženim. On bio učen I pobožan. A nosla ona nikad. Pa sam pitao gdje ti je porodca? Gdje ti je kuća? Pokazala mi je. Pisala mi je Taj taj otišao sam do kuće. Ušao sam kod babi. A siromašno su živjeli. Bili su siromasi. I zaprosio sam njegovu kćiru. Pa on mnogo obradovao. Učen insan, Ebu Usman bio učen, pobožan. Pa se obradovao braku njegove kćirke sa ovim učenim insanom. Kaže, kad je bila prva noć, kad je došla kod mene, kad je otkrila, evo, kaže, vidio sam Daniela i upanikako. Pa jedno oko uopće nije vidio. Pa sam rekao sebi,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 da što lijepo živimo da Allah dadne da živimo i učitelj kaže malo to te bila bezal dosta te bilo da duljavo to što sam kazej sabro od na dunjamku stavio sabro sam statevi s tobom ko što je jub sabro sa svojim dolesto je živa bila ha evo spani sabri 20 godina je živo sa onom ženom 20 godine, pa kada je bio upitan za dijelo za koje se nada, nada, dakle ničim nije pokazao da je prezirio, da je mrzi, da je uputio neku lošu riječ, jel? Kada je bio upitan za dijelo za koje se nada, da će njime postići Allahom milost, spominjao bi ovo dijelo. Šta mislite vi? Ima li koristi u životu s takvom ženom? Sa neposlušnom ženom, koji svašta hoće reći. Nema jela, nema pila, peri sebi sam, pedlaj sebi sam ili vi mogli spominiti koju korist u života s takvom ženom da živiš i da si strpljiv s takvom ženom sveh evo iz Haakel Huveni, čuli ste za njega često se od njega prevodi jeli, predavanja, hotbe, videoplipovi video li kraći spominje koristi života sa neposlušnom ženom spominje koristi života sa neposlušnom ženom koja hoće svašta reći, svašta u rad. Pa kaže prva kurisa: Takva žena, kad sva što će raditi, sva što u rad pratiti, napraviti sva što u Kaže takva te žena postiče na zikr. Pa zikriš Allaha. Kad svašta kaže ti, nalila <laughs> Kad ti svašta uradi, ti zikriš. Šta ćeš, ne može se načutiti. Stal <laughs> firva, subhana Kako možeš to da govoriš? kaže, zatim druga korist u životu s takvom ženom jeste da te pomaže na obaranje pogleda ne gledaš u gledaš u bilo koju drugu ženu ako bih htio da pogledaš u neku drugu ženu, kada je sve šone u PDK ne gledaj, sve šore iste ne gledaš u druge žene zatim pomaže te o održavanju rodbinskih veza. ne militi se ić kući Ako nećeš kući onda Odeš babi, odeš majci, odeš bratu, odeš sestri Održavaš odbinske veze, često si kod njih Također kaže, pomaže da Skineš kilažu Da smršaš Ništa ti se ne jede, ne pije, pogotovo u njeno Kad će ona sprediti Tako, dakle, da Ima koristi i u životu sa takvom ženom Dakle, treba gledati na, na dobru stranu a ne dakle, samo na, na lošu, pa ko bude iskušan dakle, svišnom ženom, neka se strpi, jer mu Allah wa može dati u tome ogromno dobro. I zasigurno, ko bude strpljiv na iskušenjima, Allah wa tala, onome koji bude ustrajan, ko bude sabir, mu sabir, ko bude strpljiv u tome, Allah daći mu ogromno, ogromno dobro. Ne smijemo ni u kom slučaju na njihovo zlo uzvraćati zlim ne na njihovo zlouzoraćati zlim ako se oni ne boje Allaha po pitanju nas mi se trebamo bojati Allaha po pitanju njih jedan od vezira halife Ma'muna Abdullah ibn Muhammed ibn Tahir ranosi ovaj prelijep slučaj i prelijep je riječi Ma'muna kaže ministar vezir, minister, Ma'muna, halife Ma'muna bio sam kod halife Ma'muna imao je neku potrebu Pa je da doziva slugu, o sluga, o sluga, o sluga, da dođe, treba mu nešto. Kaže, ja sjedim kod njega. Pa je izašao sluga i ovako se podbočio. Kao da je ovrnuta situacija. E kaže, dokle više, o slugo, o slugo, o slugo, dokle više. Kaže, za sluga ne treba da spava, za sluga ne treba da jede, za sluga ne treba da pije, dokle više. Au, kaže Abdullah i Tarka sad sam, samo mislim kad će pozvat sablju i da ostane bez tog sluge. Pa kaže, pa mi se halifa, me, umun, pa krenuje, kaže, vidiš Abdullah? Takve su ti sluge. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, kad se ti lijepo obhodiš prema njima, oni se loš obhodaju prema tebi. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, oni pogoršaju svoj odnos prema tebi kada ti pogoršavaš svoj odnos prema njima oni uljepšaju svoj odnos prema tebe pa je rekalo zlatne riječi tako mi Allaha mi nećemo pogoršati svoj odnos prema njima da bi oni poboljšali svoj odnos prema njima mi se nećemo loše obhoditi prema njima da bi smo za uzvrat dobili pažnju od njih i njihovo služenje njihovo lijepo obhođenje prema nama dakle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 sa svojom suprugom. Dakle, vrijeme u kojem živimo. I ne tražiti od svoje suproge da bude poput ranih žena o pitanju njenih potreba, njenih sklonosti i sl. Ako me razumijete, vrijeme u kojem živimo ne nalik vremenu naših nena i pranena i sl. Žena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 Ona hoće da urađuje kuću, ovdje će biti kauč, ovdje će biti ormar, ovdje će biti jeli, nek bude, pusti joj, pusti joj, nemoj dakle traži od nje da bude svojih potreba i sklonosti kakve su nekad bile naše njene, Sinija, Šilta i to je to, pusti joj, nemoj da budeš krt prema svojoj ženi, ako si u mogućnosti, imaš mogućnosti, imaš imetka, nemoj da budeš krt. Imajte Zabor, da zaboraviš hadis, sjeti se hadisa Allahov poslanika alaihi salacom u kojim se spominje nekoliko dinara pa kaže najvredniji od svih njih jeste dinar koji se udijeli na svoju porodicu na svoju porodicu dolazili bi kod Aliye, ibn Hassan, ibn Aliye, ali ibn Hasan ibn Alije radijallahu wa rahimamallahu ta'ala pa bi nalazili kod njega lijepo opremljenu no sodu što nije bilo kod drugih uobičajno kod drugih da su tako kuće bile opremnene pa bi govorio, kad nam Allah podari imetka i mi nastavimo da se vidi ta Allah kod nas a kad budemo siromašni onda dakle onako kako smo stanje tako se jeli, i ponašamo također Abdullah ibn Amer radijallahu anhum kada je oženio svoga sina Bilala Abdullah ibn Amer oženio svoga sina Bilala pa su žene okitile kuću, pripremile kuću za mladu, za goste na nesvakidašnji način na sve zidove prostrele zavijese u raznim bojama pa su pojedinja s habidov što poput Eboj Jubal Ansari Abdullah šta je ovo Abdullah? otkud ovakav način ukrašavanja kuća puniki spominjaju da je to bilo zabranjeno jer zidovi abe su presučeni platno pa kaže otkud ovakav način ukrašavanja kuća pa bi Abdullah Ibn Omer govorio Galebet na Nisa Žene su nas nadladale, žene su nas nadladale. Ženska stvar nismo se mogli odupriti, odupriti njima. Pa također poznato nam je dobro da Aisha radijallahu talanha kao supruga Allahovog poslanika alaihi sallam. Dakle, bila je udana za njega, a igrala se sa, igrala se sa lutkama. I igrala se sa lutkama i ne spominje se da je Allahov poslanika alaihi sallam zabranjivao ili nešto pogredno govorio. Dakle, budimo svjesni stvarnosti u kojoj živimo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 Kupatlo istorna takavnost, kao je pretjerivanje, to je rasipanje i metka, rasipanje na oca. Nije rasipanje. Da stvoriš sebi fin ambijent, da uživaš sa svojom suprugom u svojoj kući, ništa nije vrijedno toga. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala, kada bi bio upitan u ogromnoj gozbi koju brat pripremi svojoj braći, da li to pretjerivanje, je to rasipanje? Kaže, kada bi mogao cijeli dunjalog da stavi u usta svome bratu, to ne bi bilo rasipanje da bi mogao u cijelu da uzme i da ponudi svoje braće to ne bi, bilo, ne bi bilo rasipanje jer iz takvog odnosa proizilazi dakle zasigurno lijepo obhođenje i jačanje ljubavi jeli i prijateljskih i svakako jeli, bračnih vezara nisam htio mnogo da duljem dakle ove četiri petovih stvari inšallah o teala budemo li se pridržavali ih kako treba inšallah o nadace da se naše jeli bračne veze, naše bračne odnosi poprave. Dakle, brak nije odnos uzajamnog iskoristavanja, već odnos uzajamnog potpomaganja. Uzajamnog potpomaganja. A ne, dakle, uzajamnog iskoristavanja. Zatim, ne tražimo potpunosti.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 sa inatom da se inače i da uzvraćamo njoj na isti način, da se ponašamo kako se ona ponaša, ponaša prema nama, je i budimo svjesni stvarnosti vremena u kojem živimo. Naravno, dokle kada je pitanje donjalka neko se sa šerijatom, je li to za ozbiljno i ne dovodimo jeli, svoje bračne veze bračne do svako pitanje. Inshallah hoćemo danas da se da će biti ako Bog da prilike da progovorimo i kako se Allahov poslanik Ali sallallahu alajhi wasallam ophodio prema svojim suprugama. Dakle kada bude narodni skup sastanak kako god dogovimo to. Subhanallahu bihamdihi ve alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah. Ko ima neko da pita? <laughs>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 da dakle, potraži rješenje da se posavjetuje, poznato je je li kada se desi neposlušnost sa strane žene, je li kako se žena savjetuje, je li kako se žena popravlja jedan iz njine porodice, jedan iz tvoje porodice ili prije svega da ti savjetuješ ili da se odvojiš nakon toga u postelji, ali dakle sve ovo nakon što kod tebe prevlada, mišljenje da će koristiti Mi za jednom od ovih metoda ne bi trebalo insan da posegne ako vidi da neće koristiti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 I šta je nama, pa nismo svjetsni, hadisa, najbolji od vas kod Allaha. Najbolji od vas kod Allaha je su oni koji su najbolji prava svojih žena. Vidjet na kraju da se sve vraća na Bogu bojasnost. Na strah od Allaha sušenog odrata. Ali dakle, uglavnom, u većini situacija srplje gdje su karo mila majka. Nije vezeno, da treba znači čovjek na skradu, da znam ko je znači na zato, pa če je dobio neko znači ne znač, znač, zato, jaz mi je on skoristil, naprimer, za hladinu, kjer je tako, naprimer, nekih I še ono Može. Može.